задоволення економічних, політичних, соціальних, культурних та інших інтересів. Їх права не можуть бути ніяк обмежені, крім підстав, що вказані в законі. Об'єднання громадян визначається в законі як добровільне громадянське формування, утворене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Звідси видно, що такі об'єднання можуть утворюватися для задоволення громадських, політичних, економічних, соціальних, екологічних і культурних прав особи. Держава у взаємовідношеннях з об'єднаннями громадян використовує такі правові форми. А. Правотворчу, тобто приймає відповідні закони, де передбачається порядок організації і функціонування того чи іншого об'єднання. Б. Правоохоронну і правозастосовчу. В. Здійснює контроль і нагляд за об'єднанням громадян. Г. Притягає до юридичної відповідальності за порушення діючого законодавства. В Україні прийняті і діють такі закони про об'єднання громадян. Перше. Про свободу совісті та релігійні організації. Від 23 квітня 1991 року. Друге. Про об'єднання громадян. Від 16 червня 1992 року. Третє. Про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування від 26 квітня 1992 року. Четверте – про господарські товариства від 19 вересня 1991 року. П'яте – про захист споживачів від 12 травня 1991 року та інші. Ці нормативні акти визначають відповідний порядок утворення та функціонування тих чи інших об'єднань громадян, їх правовий статус і порядок реєстрації. Реєструється утворення всеукраїнських об'єднань громадян Міністерством юстиції України, а на місцевому рівні – відповідними виконавчими органами. Нагляд за виконанням діючого законодавства здійснює Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. Контроль здійснюють відповідні ради народних депутатів і їх органи. Фінансовий контроль здійснюють фінансові органи, Державна податкова інспекція, податкова міліція та інші. За неналежне виконання діючого законодавства «Об'єднання громадян», їх органи і посадові особи можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності. Таким чином, об'єднання громадян в Україні, здійснюючи свої статутні завдання і функції, тісно взаємодіють з державою. Правові форми такої взаємодії визначені діючим в Україні законодавством. За порушення діючого законодавства об'єднання громадян притягується до юридичної відповідальності, навіть може бути примусово розпущені. Таке становище взаємодії держави з громадськими об'єднаннями характерне для становлення правової держави і громадянського суспільства. Роблячи загальний висновок, слід підкреслити Перше. Державу можна розглядати з різних точок зору, як багатогранне явище. Друге. В громадському суспільстві держава виконує відповідні функції, має відповідну форму і механізм. Третє. У взаєминах з особою і об'єднаннями людей держава використовує правові, організаційні і виховні форми. Четверте. Верховенство і пріоритет права і закону в державі характеризує її як демократичну, правову, соціальну державу.